Teres muito saboroso. Até para o ano! Ah! Os dois documentos, por favor. Está mal, senhor Agente. É claro que está mal, Sra. cantora Então você não tirou a carta no Grupo Art Drive? Não, por acaso não. Está mal. Está mal. Você agora, na Escola de Condução de Baltar, tira a sua carta por 450 euros. Ouviu bem? 450 euros, tudo incluído. Inscrição, documentação, licença de aprendizagem, curso de código, exame de código, curso de condução, exame de condução, tudo incluído e sem taxas escondidas. Ah, e o transporte é gratuito. Porquê pagar mais pelo mesmo? O Grupo Art Drive, uma escola de condução low cost, onde existe tem os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Não ficou convencido com os nossos superpreços? Então ouça bem. Carta de condução de motociclos por 250 euros. Ainda não ficou mesmo convencido? Então espera um pouco. Brevemente temos disponível para si cartas pesadas também por 450 euros. Para mais informações ligue 913-515-515 ou então 224-150-917 Centro Comercial Sol em Baltar. Visite-nos em www.grupoartdrive.pt Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estou já já aí para mais um programa Bola na área. Já se vê esta música do Rui Boloso Até já. Tog du devagar dig en bil? Och jag kunde inte ta mig till dig. Och engraçado. Ah, Porque, achado, é. Eu, eu achei engraçado. <risos> uh, uh, não é trauma, é, é carinho. Eu estava a falar em atrás, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é e o resultado final. Penso que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, de as rubricas O Nosso Desporto, São Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa. Do Porto. O desporto do Valde Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição no programa Bola na Área, já sabe, todas as terças-feiras, a partir das 19, eu, o Ricardo Dias, levo até si todo o desporto de Portugal e da região do de Sousa, de uma forma especial... Vamos arrancar desde já com os uh, nossos uh, espaços de informação, quer de ciclismo, quer de motores. Antes de lhe o site para visitar o nosso site, bolanaria.pt.vu e também a página do Facebook, facebook.com.br bolanareajornal.fm A pergunta da semana é qual acha que vai ser o resultado do Benfica em Camp Nou diante do Barcelona no jogo da 6ª jornada do Grupo G? É essa a pergunta da semana pode ir até o Facebook do programa e responder facebook.com barra Bola Área Jornal FM Vamos então ao espaço de ciclismo o habitual espaço de ciclismo a parceria do programa Bola na Área com o site noticiasiclismo.net esta edição, para não variar é do Pedro Rocha Música Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Começamos também para não variar, com o DTT desta e semana temos uma notícia um pouco triste. Para não dizer muito triste, uma vez que faleceu o mecânico Erwin Wildaber, mecânico suíço da equipa do HTP Scott Swiss Power. falceu após uma queda enquanto realizava uma caminhada de montanha com mais dois elementos da equipa, da Scott Swiss Power, no caso Thomas Frisket, um grande atleta muito conhecido e que atualmente é o diretor desportivo da equipa e também outro funcionário. E estes dois também ficaram gravemente feridos, mas infelizmente Erwin Wildabar acabou mesmo por falecer ele também era mecânico da seleção suíça de BTT, tendo estado inclusive nos Jogos Olímpicos de Lourdes. Daqui as nossas condolências, como é claro. Passando para a estrada, esta semana foi apresentado o Tour da Califórnia, a oitava edição da prova norte-americana, realizada se o dia 12 e o dia 19 de maio e promete ser a mais dura edição de semana. Esta prova começa, ou já é mesmo, a mais importante do continente americano e tem cada vez mais importância no panorama do ciclismo de estrada mundial no ciclocross. Esta semana tivemos uma prova espetacular e mais uma vitória para o Belga-Svenin. O Belga está completamente imparável neste seu final de carreira. Ele que diz que em princípio irá abandonar no final desta época e assim venceu mais uma vez uma ronda da Taça do Mundo de ciclocross. Esta quarta ronda que se disputou no mítico velódromo de Roubaix. Sim, o no mesmo velódromo termina o Paris-Roubaix onde também há uma prova de ciclocross muito conhecida e que termina também ou passa sempre e termina, não é? Claro, no bolódromo francês, o bolódromo de Roubaix. Sudan Nils, dentro frente do compatriota Kevin Powell e do compatriota também Niels Albers, que é o atual campeão do mundo e que continua a liderar a taça. Portanto, a taça e a, esta prova, completamente, eh, completamente a serem dominadas por ciclistas de nacionalidade belga. Estas foram então as notícias do ciclismo. Convido-vos a visitar também a nossa página, noticiasticlismo.net e a fazer um gosto no nosso Facebook. Esta foi então mais uma vez a colaboração do site noticiasciples.net com o programa Bola na Área. Muito obrigado, até para a semana e boas pesadadas. Depois então da rubrica de ciclismo com o Pedro Rocha, vamos já já já para os motores, prega fundo, vamos para o Som Motores, esta edição a cargo do Abel Santos. Muito boa noite e bem vindos ao SOMMETORES para mais uma edição, desta vez compacta, sobre o desporto automóvel, sendo que hoje vamos olhar para os resultados das 24 horas de fronteira e para as provas de velocidade do desafio único e Super 7 by Kia que terminaram este ano no Estoril. Decorreu a bem conhecida prova de 24 horas TT na vila de fronteira que, como é tradição, contaram com muitos concorrentes, muitos deles estrangeiros e muito público aficionado que correu à prova. Esta é uma prova singular, onde se vêem protótipos muito preparados para dar tudo por tudo pela vitória, até preparações mais simples para entusiastas, para quem o mais importante é participar e, se possível, chegar ao fim. Nesta última categoria, é possível verificar a existência de carros baseados em carros de série e até preparações bem simpáticas com carrecerias de Citroën AX, Renault 4L, Peugeot 504, entre outras. Após 24 longas horas para pilotos e máquinas, A prova este ano foi ganha pelo Sadev Buggy, dirigido pelo piloto português Paulo Marques e por Bernard Boulet, Cedric Duplay e Cristiano Duplay. Com duas voltas de atraso terminaram o proto-Hacenissen tripulado por Carlos Sousa, Francisco Pita, Mário Andrade, Alexandre Andrade e Georges Lansac, enquanto a fechar o pódio, o bowler Wildcat, de Herve Lost, Gilles Bielot e Philippe Potron. No desafio Mazda, a vitória surgiu a equipa composta por Rui Lopes, João Paes e pelos bem conhecidos do público João Paulo Rodrigues e Pedro Alves. Mesmo assim, terminaram em 17º e já há 20 voltas do vencedor. No entanto, contas feitas a campeonato das pick-up, foi João Rato que, este ano, levou o setor campeão neste particular. As 24 horas de fronteira terminaram em festa, sendo que se espera que regressem para o ano. No estúdio, decorreu também o fim de semana de corridas, com uma prova de endurance que marcou o fim do campeonato Super 7 by Kia e que contou com pilotos convidados conhecidos como Pedro Mato Chaves e Bianchi Prata, com equipas de campeonato inglês Super 7. A corrida de 3 horas foi ganha pelos ingleses Smith e Murphy, que foram seguidos por Leves e Bidder, enquanto em terceiro terminaram os primeiros portugueses e vencedores de campeonato by Kia, Gonçalo Lobo e José Monteiro. Também no Estoril, fechou o Campeonato Challenge de Challenge Desafio Único e as suas três categorias FIOP1 para Fiat Uno 45 FIOP2 para Fiat Ponto 85 e FIOP3 reservados aos Alfa Romeo 156 A final de FIOP3 foi ganha por Alexandre Gonçalves e Paulo Ribeiro Na categoria FIOP2, a dupla Luís Fernandes e David Sareiva levaram-se ao Fiat Ponto ao lugar mais alto pódio e, para finalizar, na categoria dos sempre competitivos Fiat Uno Vitória estreou a dupla Tiago Vilela e Hugo Negreis. O Somotores por hoje fica por aqui. Até para a próxima. Rúbrica Somotores, cargo do Abel Santos. O sometores que estará de regresso para a semana, chegou a altura de abrir o nosso painel de comentadores antes deixo-me que lhe diga que o espaço uh, treinadores de bancada desta semana é apenas para lançar os jogos do fim de semana, mais à frente falarei disso também mais à frente vamos uh, tentar uh, colocar, vamos pôr à prova mais um uh, uh, neste caso mais uma pessoa para ver se vai ou não uh, conquistar o uh, diploma da Academia Balanária e também ainda teremos espaço é certo que a rubrica de ciclismo foi há poucos instantes mas ainda temos espaço para duas entrevistas muito rápidas com Rui Costa, considerado o atleta do ano, ciclista do ano, o português Rui Costa e também Tiago Machado, dois ciclistas que estiveram presentes no terceiro circuito Amigos do Rui que se realizou no passado sábado na Póvoa de Varzim. mas vamos então agora virar agulhas para o futebol Tenho já em estúdio comigo Rui Fernandes do Sporting, Luís Magalhães do Benfica a substituir o Marcelo Dias que hoje não pode estar presente e também o Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto. Boa noite aos três, noite. Uh, vamos abrir as hostilidades e uh, para falarmos uh, precisamente dos jogos uh, da Taça de Portugal vou deixar todos os resultados desta eliminatória O Braga 2, Porto 1, um, Académica 3, Torizense 0, Arouca 2, Baramar 1, um, Louridanense 0, Passos de Ferreira 6 Belenenses 4, Forbril do Barreiro 0, o Gil Vicente 1, um, Oliveirense 0 O Marítimo 1, Vitória de Guimarães 1, um, que acabou uh, por vencer o Vitória de Guimarães por 5 a 3, após a marcação de grandes penalidades. E o jogo referente aos 32 aves de final, o, o Caldas 0, Coimbrões 0, uh, acabou por se a equipa de Coimbrões, Coimbrões que vai agora ao campo do Desportivo das Aves, e desse jogo sairá a equipa que vai à luz de se o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal, o Benfica que é por esta altura e depois o afastamento do Porto um, Daniel uh, em Braga o Benfica é o único grande uh, ainda na Taça de Portugal Pois, o Futebol do Porto facilita o, o treinador vamos dizer assim, facilita um pouco em Braga e, um, e quando se facilita as coisas pagam-se caras o Futebol Clube do Porto entrou em Braga até bem com, um, jogou bem só que alguns jogadores não tiveram não seu melhor o, o Vítor Pereira deu oportunidade uh, de, de realçar uh, Atsu e uh, Kleber, tiveram zero no jogo parece que não estavam a jogar para o Futebol Clube Porto uh, o Futebol Clube Porto não jogou mal na primeira parte, na segunda as coisas começaram -se a se equilibrar mas o Futebol Clube Porto fez muitas faltas durante o jogo e uh, depois da expulsão de Ups, de... Castro. de Castro certo, uh, as coisas <coughs> tornaram-se Muito difíceis, o Braga empolgou-se e, e, e o Futebol Clube Porto acabou para perder o jogo, de forma muito clara. Uh, o Rui uh, foi ao segundo jogo num espaço de 5 dias, uh, no primeiro o Porto venceu por 2-0, mas 5 dias depois a história foi diferente, o Porto que acabou por ser afastado uh, de uma forma, neste caso que o treinador do Porto se não esperaria, digo eu, com uh, um alto golo, depois também uma expulsão. Uh, faltou a sorte uh, que, não teve, que terá tido no jogo do campeonato? Sim, faltou a sorte e, acima de tudo, penso que faltou a postura de alguns jogadores que, nomeadamente Kleber, penso que foi um peso morto ali que o Porto estava a jogar com 10 e a quando a expulsão do Castro passou a jogar com 9. Isto aumentou exponencialmente as responsabilidades de Vítor Pereira, porque hoje, Os adeptos vão estar uh, de olhos potes na, te na televisão ou nos estádios que lá estiverem uh, a esperar uma vitória em fotóculo do Porto, porque ele conseguiu subir a fasquia a um ponto em que, uh, não sei se, se há alguns jogadores que que ele eventualmente tirou, da, tirou salvo erro sete ou oito de... Exatamente, morto sem sete ou 8 mais titulares nessa parte. Ex exatamente, né? portanto, os que tirou-se estavam assim tão cansados, não é? Porque meter o Coleber, acho que se calhar era meter o Jackson Martinez pelo menos meio tempo, não Sim. é? Na segunda parte, para tentar pelo menos dilatar o marcador, e se já antes o Porto conseguiu ganhar nos momentos finais, através de um golo que se pode considerar, de certa forma, fortuito, uma vez que tabelou na no defesa, ainda o guarda-redes e tal, ali assim, um bocado às três tabelas, desta vez, foi mesmo arriscado mais, foi nitidamente menosprezar um pouco o Sporting de Braga, que acabou por por ser um vencedor justo e aumentou muito as suas responsabilidades porque hoje os adeptos do Porto não aceitarão outro resultado na parte dos príncipes, não seja, no mínimo o empate para dar o primeiro lugar e numa altura em que nitidamente é mais fácil... Uh, vencer o, o troféu da Taça de Portugal <risos> face à, à Champions League, portanto não, é, é muito mais fácil ganhar a Taça cá em Portugal, que ganhar as Champions na Europa uh, e em que todos estão preocupados em contabilizar os títulos, portanto valoriza-se tanto na contabilidade uma Taça da Liga como um campeonato uh, acho que o Vitório Progresso mudou aqui não, numa guerra que espero que se saia bem não é? Porque hoje é inferno, mais do que tudo está acima de tudo aliás está o nome de Portugal Uh, Luís, uh, o tentador uh, do troféu da época passada académica, esse ainda continua em prova, mas o fiquei é dos três grandes uh, e até se quisermos uh, considerar dos, dos quatro grandes terá uh, apenas o Braga pela frente agora... Uh, pode até só uh, uh, uh, neste caso jogar frente ao uh, Braga apenas uh, na final e se agora só uh, as bolas amestradas mestradas como diz Vítor Pereira é que poderão uh, decidir uh, se haverá um encontro entre Braga e uh, Benfica antes dessa final mas Uh, o Benfica, com esta eliminação do Porto, uh, poderá ter, à partida, assegurado desde já um troféu e uh, isto poderá fazer também com que Jorge Jesus não brinque tanto com a taça como estes treinadores brincaram, quer também na altura do Sporting e agora ao Porto. Até porque, lá está, pela frente, uh, poderá estar uma final. Antes de mais nada, boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. Uh, é o seguinte, eu não concordo muito com as tuas palavras, porque se reparares na história do Jorge Jesus no Benfica, o Benfica foi arrumado no primeiro ano dele foi arrumado por Guimarães na época na época passada na época a seguir foi perdeu com o Porto e depois foi perdeu com o Marítimo no Funchal e como vês dos três, dos três anos que passaram apenas um é que foi eliminado por um grande, portanto tem tendência a um um certo facilitismo como o Vítor Pereira fez nesse caso acho que ele aprendeu a lição e já, já tem demonstrado jogar com equipas fortes mesmo para eliminatórios contra equipas teoricamente mais baixas E tens-me dado provas de, da sua qualidade e, e esta época eles têm estado bem e têm. Mas o, o facto de, do Benfica, neste caso, já não apanhar nem o Porto -no nesse Sporting, pode ser um fator de motivação extra para que o Benfica possa, que isso saia garantida de, de troféu. Sim, sim, isso, não, não discordo não discordo dessas palavras, que é um fator extra. E o nosso treinador nunca, nunca escondeu a ambição de ir ao Jamóri e vencer a taça. Mas o que é facto é que ele tem falhado e eu acho que neste momento tenho que encarar cada jogo como se fosse como se um grande se tratasse e encarar isso de uma maneira séria e profissional para só que o jogo a jogo é que consegue lanchear. Muito bem. Uh, Daniel, há também depois aqui uma outra polémica que surgiu em volta desta, desta eliminação do Porto em Braga uh, que se trata uh, com o facto de, de tantas vestidas, é certo, mas... Uh, todos aqueles jogadores, foram sete alterações em relação àquilo que será o 11 tipo de Vitor Pereira, é certo, mas há ali muitos jogadores que têm jogado, ou têm tido muitos minutos, falo no caso de, do próprio Adolai que tem jogado, uh, o uh, Defour também, ah, também na frente do próprio Watts que tem jogado, ao fim de contas foram sete alterações em relação àquilo que será o 11 base do Porto, mas acabaram por ser bem menos se formos olhar para aquilo que tem do número de minutos desses jogadores pois, eles, eles vão entrando os jogadores, eu atualizo os jogadores que vão entrando durante as partidas do campeonato, já em minutos finais Vitor Vítor Pereira acaba sempre por fazer as mesmas substituições e acho que havia jogadores que podiam ter, ter feito muito melhor o caso Abdullar, eu acho que ele não esteve mal durante o jogo, eu saliante mais Castro, Kleber uma noidade e Atsu também foi, é um jogador que costuma entrar a todos os jogos e se calhar não se também não e está cansado também mas já estava cansado daqui está cansado jogou muito mal e um, eu, eu desde do, do início percebi logo que aquilo ali não, não ia correr bem eu acho que o Vítor Pereira encarou uh, o jogo como o Jorge Jesus costuma encarar às vezes com uma, uma certa arrogância e desprezando completamente o adversário e quando isso acontece as coisas pagam-se caras o Futebol Clube do Porto não é um clube que, que tenha essa postura e não gosto de, ter o, não gosto de ver o treinador Vítor Pereira ter essa postura de arrogância com os seus adversários hum, Rui até precisamente <risos> dando aqui um bocadinho de razão que, tem, que foram agora as palavras do, uh, do Mário o treinador do Porto falou uh, precisamente na divisão dessa partida de, do, uh, de Braga que sorte, e isto ainda referente ao jogo do campeonato, que sorte seria estar a vencer em Braga uh, por 2-0 logo nos primeiros minutos, não foi por 2-0 foi por 1-0 com o golo de Mangalá mas ainda assim o Porto uh, não conseguiu uh, garantir uh, uh, neste caso o uh, golo uh, que lhe permitisse a passagem Mas uh, também, e será mais sentido a pergunta, que é até que ponto é que o um treinador pode prever uh, que vai acontecer um autogolo, que vai uh, haver uma expulsão? Até que ponto é que Vítor Pereira também não terá sido traído pelas condições do jogo. Sim, mas eu, relativamente a isso é imprevisível, não é? Porque ele não é mago ou adivinho. Agora, há uma postura que se deve ter uh, perante cada adversário, e perante cada jogo, e a postura da abordagem do jogo não foi a melhor. Logo, pelo facto de ter começado por fazer essas alterações todas e depois, por uh, quando se apanhou a ganhar, uh, não, ter, não ter sabido, não ter uh, gerido a situação do banco da melhor forma porque até aos 70 e qualquer coisa minutos o Porto continuar estava a ganhar por um e Portanto, eu acho que Vitor Pereira, e eu, eu fui daqueles que não acreditava que ele mesmo sendo campeão, fizesse a segunda época no Porto. Uh, tenha ali algumas carências, no meu modesto ponto de vista, que vão sendo realçadas de jogo para jogo. Uma é e manifestamente em termos de substituições um homem que tenha sorte nas substituições. Pode ser desculpável por dizer que eventualmente a segunda linha do Porto não será da mesma qualidade da primeira, isso é óbvio, não é? Mas de qualquer forma tem ali jogadores, uh, pelo menos dois jogadores para cada lugar, para não se notar muita decalagem entre o titular e o suplente esquece se que o adversário era o Sporting de Braga e realmente este, a Taça de Portugal tem este carácter aleatório em termos de sorteio, não é? Jogar com o Lourinha Nenso, ou jogar com o Fabril do Barreiro ou coisa do género, não é a mesma coisa que ir jogar ao estádio de Braga, não é? Porque o Braga está em terceiro lugar tem, tem disputado jogos a demonstrar que é uma equipa que tem de ser levada em linha de conta se não for para a luta do título pelo menos para decidir essa mesma e que tal como tal, estava com com orgulho frio de ter perdido de uma forma que já toda a gente acreditava que seria o um empate cinco dias antes e Vítor Pereira passa jeito, não é? E Vítor Pereira, do ano passado para este ano, faz-me lembrar um bocado uma anedota de um papagaio em que ia num avião com um passageiro e começaram a insultar a hospedeira e a hospedeira queixou-se ao piloto e o piloto e os dois fora do, do avião e o papagaio começou a voar e o outro em que era ali o passageiro, e o papagaio disse para ele, olá, tu para quem não sabe voar tens uma moral dos diabos e eu também, para quem chegou à meia dúzia de dias, à primeira liga já revelou uma moral dos diabos ao menosprezar desta forma o Sporting de Braga, e claro, levou o truque e mais do que isso, assumir hoje uma responsabilidade que lhe vai ser a sacada pelos adeptos se ele no não conseguir o, o empate exatamente, Luís, até para fecharmos este dossiê para também escutarmos e lançarmos o jogo de hoje, precisamente o Porto frente ao Paris Saint-Germain, e até já tem sido aqui de certa forma falado o uh, facto do Braga desse jogo poderá, uh, poderá uh, o facto do Braga uh, estar a passar uma má fase uh, colocou, uh, por assim dizer os uh, jogadores do Braga com uma pressão maior uh, com o objetivo de vencer e eliminar o Porto porque uma derrota do Braga chegou a falar-se Poderia até despedir Poderia levar ao despedimento dos rapazes É óbvio, os jogadores têm o seu orgulho E têm uma motivação extra Por não ficarem atrás Do Porto, provarem que são Realmente tão bons Ou melhores que eles uh, Dessa forma, lutaram com as armas Que tinham um bocadinho, um bocadinho com o coração Mais com o coração do que com a cabeça Notam-se que, que lutaram muito durante a partida toda E conseguiram o que era o objetivo deles, a vitória. Muito bem, meus senhores, vamos uh, falar então precisamente do jogo de hoje uh, do Porto, que está em França em Paris, mais concretamente para jogar frente ao PSG, em causa está a definição do uh, líder do grupo A, o treinador do futebol do Porto, Vitor Pereira, já fez a divisão do encontro, como é óbvio, e uh, deixou o objetivo bem traçado o primeiro lugar do grupo é o objetivo de Vitor Pereira. Sabemos bem o que queremos Um, somos uma equipa que gosta de que tem determinado padrão de jogo, que gosta de independentemente de uhum. jogar aqui ou no outro lado qualquer, gosta de ter de bola, gosta de ter iniciativa, gosta de ser agressiva. Portanto, amanhã vão de certeza absoluta ver um Porto igual a si próprio. Logo na altura passamos a determinar como objetivo o primeiro lugar do grupo. Portanto, isso é uma Isso é, é um objetivo nosso. Amanhã estamos uh, focados uh, em vencer o, o jogo de amanhã. Depois, uh, logo se verá, qual, qual o sorteio. Uh, qual o sorteio? O Vítor Pereira já, e esta resposta a propósito das bolas amestradas, perguntaram-lhe o que é que ele esperaria de sorteio, mas uh, recusou responder, dizendo que primeiro estaria o jogo de hoje e numa altura em que uh, Daniel já ia a 11 oficiais, passo a dizer, o Porto vai ganhar com Elton, Danilo, Mangalá, Alexandre Otamendi, Lucho Gonçalves, Moutinho, Fernando, Jackson Martinez, Ramés, Rodrigues e Silvestre Varela, é que será o 11 base do Futebol Clube do Porto O Futebol Clube do Porto tem aqui uh, o primeiro lugar em discussão um, Fora de casa, uma equipa que não tem estado muito bem no, camp no seu campeonato eh, Consta-se que o treinador tem a cabeça a prémio se não ganhar hoje E eu acho que o Futebol Clube do Porto tem grandes possibilidades de ganhar o jogo hoje Mesmo sendo fora de casa Acho que, que tem mesmo possibilidades de, fazer, de se bater com o Paris Saint-Germain Muito bem, fica essa análise, já agora um prognóstico. O Porto que, neste caso, até para seguir em frente, ou melhor, para seguir em frente no primeiro lugar do grupo, pode até dar soluções que se empatar. Sim, prognósticos, como dizia o nosso famoso um jogador, só no fim de jogo, mas espero que o futebol clube do Porto ganhe. É uma equipa recheada de estrelas, como Pastor, Elades e Ibrahimovic e Tiago Silva. É, são grandes jogadores, mas... Eu acho que eles não têm equipa, não têm solidariedade, eu acho que o Futebol Clube Porto com solidariedade Uh, todos juntos podem vencer muito bem o Paris Saint Germain. Foi precisamente essa a ideia deixada pelo técnico do PSG. Tem um grupo de jogadores, não tem uma equipa, deixo também o onze do PSG, Ciro na Tiago Silva, Alex, Maxwell, Vanderville, Menes, Martudi, Cantomeg, Pastor Elavesi e Ibrahimovic Luís, uh, acreditas que o Porto pode seguir em frente e no primeiro lugar do grupo? Ou apesar de não ter uma equipa, estes jogadores vão supervisar-se ao futebol da porta. Se ir em frente já vai seguir, já estava ah, em primeiro lugar. <risos> exatamente aí. Em primeiro lugar, assim, depende muito de, do estado de inspiração dos artistas, nomeadamente do Ibrahimovic porque é um jogador que não é, não é um jogador regular, é um jogador que faz o que quer e bem lhe apetece dentro do campo, como já nos habituou, é, é capaz do melhor e do pior mas também não joga sozinho, joga com várias estrelas, como já acabaste de referir e o Porto, creio que o Porto tem uma equipa bastante coesa capaz de ir lá obter um resultado positivo e esperamos que sim, porque, porque é as, as cores portuguesas que estão em jogo e, o, e os pontos para o ranking da UEFA Muito bem, Rui, falta apenas esse teu uh, lançamento deste jogo de hoje, do Porto frente à equipa do PSG, o Porto já sabe, lá está que o um empate chega para, para seguir em primeiro lugar. Sim. Mas também olhando até aos grupos, e permite-me, uh, primeiro lugar ou segundo lugar do grupo, olhando àquilo que é a atual classificação dos vários grupos. É uma incógnita saber é, o que vem, é que vem é. É, ganha o Diário de Escolha, não é? Está habilitado a sair, por exemplo, no Real Madrid, ou coisa assim parecida, portanto, não e é até, por aí. Falando, falando desse grupo, até Real Madrid ou Borussia de Dortmund, Dortmund, portanto, são dois lados. E, e o facto de do Porto hoje ir ter o apoio de, de num número significativo de portugueses à esquerda, apoiantes foram daqui, quero de imigrantes que são que estão radicados em França, poderá ser uma ajuda extra, mas no entanto, se o PSG conseguir engatar essa constelação de estrelas num dia assim, vai ser muito difícil e uh... Penso que o resultado neste momento será imprevisível, até não nos podemos esquecer, o resultado foi aqui no Dragão, que não foi tão fácil quanto isso e já denotou dificuldades em ultrapassar o PSG e que o mesmo revelando até aqui ali algumas fragilidades não é pera doce. O PSG que também a exceção desse jogo no dragão venceu todos os jogos até ao momento e, portanto, uh, será um jogo que vamos acompanhar com informações aqui ao longo dos próximos uh, minutos, a partir do momento em que a equipa arrancar e até ao final do programa. Quanto a nós, voltamos já a seguir para atribuirmos o gol da semana aos cartões verde e vermelho e também para fazermos os lançamentos do uh, resto dos jogos da Europa e também já o visão daquilo que será a décima primeira jornada onde teremos um escaldante Sporting Benfica no dia 10 de dezembro próxima segunda-feira até já <laughs> Och ju smuld givota.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 Oh, Pai Natal, deixa-te lá de coisas. Sei muito bem que adores comer no Sr. Churrasco, por isso sabes do que falo. Este Natal faz com que os meus pais me levem até lá. Não há nada melhor que um jantar em família. É ou não é? O Carlitos é que sabe. Este Natal, delicia-se com o restaurante Sr. Churrasco. Restaurante Sr. Churrasco. Oferece-lhe menos partir de R$ e 50, com tudo incluído e à descrição. Os menus englobam ovo ao lagareiro, bagalhau assado na brasa, sapateira rocheada, arroz de marisco e muito mais. Fantástico, não é? Ainda temos mais novidades para si. Há música ao vivo, karaoke e muita animação. Venha divertir-se. Restaurante do Senhor Churrasco. Faça a reserva para o jantar de Natal. Ligue 229-770-279 ou 915-084-284. Bom Natal com o Senhor Churrasco. Próximo do hospital privado da Alfena. Oh, oh oh! O senhor Serrosco tem para nós parque infantil com muitos balões e brinquedos. Feliz Natal e em 2013 muito saboroso. Até para o ano! Este anúncio é destinado a empresários que procuram soluções de marketing para a sua empresa. Senhor empresário, destaque-se da sua concorrência. O sucesso empresarial constrói-se em parceria. Saiba como em exclusive .com. Exclusive-Bonus Promoções Turísticas A mudança parte de si Tudo depende da sua iniciativa Invista na sua saúde Na sua boa disposição Na sua aparência Na sua autoestima Invista em si Conheça o Chillout Um clube de saúde que mudou a vida de muita gente E que pode mudar a sua também Ginásio Spa Escola de dança Medicina alternativa Massagens Fisioterapia Nutrição e muito mais Consulte o nosso site www.chillout.com.pt. Tenha um dia positivo Seja bem-vindo ao Supermercado Euro, aos preços mais pequeninos da região. De 30 de Novembro a 6 de Dezembro. Supermercado Euro em Lortelo Paredes e em Baltar Paredes. A força de vencer. E até ao próximo dia 6 de Dezembro. Visite o seu Supermercado Euro e não perca as grandes promoções. Queijo em Baleagros quilo por 4 euros e Azeite olívera da Serra Tradicional pede 75 centilitros a um 1 euro em Leite meio gordo agro 1 um litro 54 centímetros, bacalhau gru do Noruega quilo, 7,49€ Lipton Ice Tea, 2 litros, todos os sabores, 99 cêntimos. e vinho tinto, porta da reversa 75 centímetros por apenas 1,78€. Visite-nos também na internet em www.eurolordelo.web.pt Supermercado Euro em Lordelo Paredes e em Baltar Paredes. A força de vencer. Não há nada como entrar num restaurante, ser bem atendido, saborear uma boa refeição e sair mesmo satisfeito da vida. Isso sim é que é vida. Eu já escolhi o meu restaurante diário, o Trombinhas. Gente simpática, seis pratos diários à escolha. Quando chegar ao trabalho, acho que vou combinar com o pessoal o jantar de Natal. Vai ser no Trombinhas. E pode ser mesmo em qualquer um deles. Trombinhas 1, em Baguim do Monte. O Trombinhas 2, em Campo, junto à saída da A4. E agora, o Trombinhas 3, na circunvalação, em Matosinhos. Durante o mês de dezembro, o Pai Natal vai estar nos talhos carnes amarelas em paredes e com ele traz montes de brindes, surpresas, palhaços, insufláveis... E para as crianças, uma prenda garantida. Ora, digam lá se o Pai Natal poderia estar no outro lado qualquer. De 3 a 8 de dezembro, anho fresco, 5,99€ o quilo. Pá de porco inteira, metados com osso, a 1,99€. Pescada, cozer, fritar, saco, 2,99€. E alheiras tradicionais, unidade, 69 cêntimos. Tenham um Natal inesquecível com os talhos Carlos merelos em paredes. Masé, traz o saco de cimento cá pra cima, rapaz! Traz logo o saco de cimento cá pra cima! Opa, mas pá, malorô! Mas, mas, mas, mas... Ah, é, tem algum problema? Problema? Eu nunca vi começar uma casa pelo plano! Tá aqui no papel! Tá aqui! Vê logo que não é um projeto Projet Casa, mas tá aqui! Traz o cimento, Zé! Liné Casa. Gabinete técnico de projetos e topografia. Linja Casa. Para dar uma nova dimensão às suas ideias para o projeto de construção, reconstrução, ampliação e levantamentos topográficos. Visite a Projet Casa. Rua Coronel José Ribeiro Costa Júnior, número 20. Atrás da Câmara Municipal de Paredes Telefone 255-782-542 Telemóvel 96906-1670 1G Casa Ideias que funcionam oh, oh, oh. Esta é a minha rádio Jornal FM Primeiro ponto, achei bastante engraçado. engraçado, Porque... é. Eu, eu achei engraçado. Tem-se <risos> o é... Sporting. É... Não é trauma, é... é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é e o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, de as rubricas O Nosso Desporto, São Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting,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 E como é prometido, vamos escutar rapidamente as declarações de Rui Costa a propósito do uh, terceiro circuito Amigos do Rui, Amigos do Rui Costa. A prova decorreu no passado sábado na Pauva do Barzim. O atleta natural uh, da, da Pauva, precisamente, estava feliz por ver tanta gente numa homenagem a si própria. Como é que é estar numa, numa, numa corrida, neste caso, uh, com uma homenagem ao Rui, como é que se sente neste dia? É óbvio que, que me sinto feliz, não é? As pessoas reverem e aquela, aquele trabalho todo que tive durante o ano, os resultados, e as pessoas... Conhecerem isso, acho que é muito importante para mim e este passeio, sem pois dúvida, é algo muito bom para mim, acho que para continuar o meu trabalho e os meus resultados, acho que, sem dúvida, isto é uma alegria, um extra, uma força extra para mim e estou muito feliz por as pessoas terem vindo ao meu passeio. O que é que podem esperar eles de si para a próxima época? Entregue. Bom, eu não sou, sou a prometer, mas vai esperar que seja uma época tão boa como esta. Também Diago Machado esteve presente nesta prova, ele que é amigo do Rui, Ele também já falou da pré-época e da preparação, então, da época que vai, então, dentro de algum tempo arrancar. Ora bem, com, completo amanhã um mês de, de preparação, entre caminhadas, BTT, algum ginásio e psicato da estrada como é lógico. Acho que foi um mês um bocado, um bocado intensivo, mas, mas é assim o ciclismo, temos que fazer umas boas bases para o resto da temporada e penso que criem umas boas bases, acho que que eu poderei vir a fazer numa época melhor que a que fiz na, na, na, na época passada, vamos, vamos ver porque isto é tudo muito subjetivo, porque estas soluções podem ser boas agora, como, como quando entramos em competição pode as coisas não correr pelo melhor, mas há que ter um pensamento positivo e é com esse pensamento positivo que encarar a, a, presente, a presente temporada. E precisamente falando dessa, dessa nova temporada, quais é que são os objetivos assim a partida? Tentar fazer melhor que que fiz o ano, o ano passado, como é lógico, passa sempre por isso o objetivo. Uh, o ano passado infelizmente não consegui ter nenhuma vitória, nem lá perto, mas o, o, que, o que é bom que é ganhar isso não consegui, mas não baixo os braços. Uh, graças a Deus as pessoas que, que tomaram conta de mim ao longo destes anos que de, voltaram, voltaram a para pôr-se do meu lado e uh, acredito no meu valor. Se, se eu tinha valor até agora não, é, não foi agora que eu perdi, portanto acho que mudei um pouco a minha preparação com, com a esperança que, que retome o, o rumo, o rumo que, eu, que eu pretendo. Mas vamos a ver as coisas, para já as sensações estão a ser boas e, e é isso que eu vou me agarrar para moralizar para esta época. Tiago Machado e Rui Costa, os dois corredores que estiveram então no passado sábado nesse, uh, nesse passeio. Estas uh, uh, entrevistas que entraram aqui precisamente a propósito da, do espaço... Uh, neste caso do Espaço Mestre da Academia Balanária, que hoje falará nada mais nada menos do que ciclismo, vamos então tentar falar aqui com o Paulo, ver vamos se o Paulo vai ou não atender o telefone, ele vai ser colocado à prova, o amigo Zé Rodrigues foi o autor da inscrição, nesta altura já estamos a efetuar a chamada, A ver vamos, também pode fazer a inscrição do seu amigo ou amiga, uh, daqui a pouco já lhe vou explicar como é que poderá fazer essa inscrição, vamos ver se o Paulo atenderá ou não o telefone, mais uma vez a chamar, é fácil, para inscrever-se o amigo terá apenas que enviar, uh, neste caso, o uh, nome do amigo e o contacto para bolanariajornalfm.com.br bola na área, jornalfm, arroba, e uh, dizemos qual a modalidade que quer uh, que seja colocada. Vamos a ver. Estou sim, muito boa tarde Paulo. Sim sim. Ó oh Paulo, agora só um momento que eu vou-se a, a chamada para falarmos consigo, pode ser? Sim sim. Bom. Só um bocadinho, obrigado. E então o Paulo atendeu, vamos ver então se o Paulo... Vai ou não conseguir responder às nossas perguntas? Agora sim, já temos o Paulo em linha. Paulo, boa tarde, mais boa noite. Quem está ao telefone é Ricardo Dias do programa Bola na Área da Rádio Jornal FM. Está em direto na rádio, a propósito do seu amigo Zé Rodrigues. Conhece? Zé Rodrigues? Sim. Não. É, Zé Rodrigues, da, eu até ter posso dar uma sugestão, ele é ciclista também da equipa da Silvia e Vinadrap, por sentido na fila. Sim, sim. Pronto, então o que é que se trata? Trata-se de uma, neste caso, ele diz que você percebe muito ciclismo e nós temos aqui três perguntas para lhe colocar e se o Paulo acertar nas três perguntas vai receber o diploma da Academia Bolanária. O Paulo vai tentar responder às perguntas, como é óbvio, não é? Sim, sim, não sei se foi responder, mas. Com, responder. Com, cer com certeza que vai conseguir responder de forma acertada às nossas perguntas, até porque não são difíceis. A primeira pergunta e para ajudar para ver se de facto o uh, Paulo vai ou não a conseguir uh, ganhar o diploma. Uh, Paulo a pergunta é qual é que foi considerado o ciclista do uh, melhor ciclista do ano 2012. é assim não. Foi considerado, foi considerado o melhor atleta do ano 2012 recentemente ainda no passado sábado houve uma corrida houve uma, uma corrida com homenagem a esse mesmo corredor eu posso, assista, eu posso dar uma ajuda ele é corredor da Movistar é português claro é português pois não vamos lá, não é? Vou dar só uma ajuda cá uh, Costa fui Costa ah muito bem, vamos ver se a resposta está ou não certa, vamos lá ver a resposta está certa muito bem, é o Rei Costa de facto do no passado sábado a homenagem dele na Popa do Brasil, vamos para a segunda pergunta em uh, onde é que é natural uh, o ciclista famoso português Joaquim Agostinho só precisa dar uma ajuda <risos> TVM, já. É de uma localidade perto, de uma freguesia perto de Lisboa e acaba em Vedras, e não sei se, se lhe disser mais qualquer coisa, acho que dou a resposta. Torre Vedras? Vamos ver se a resposta está certa, Agora vamos lá ver, está certo sim senhor, torres Vedras é naturalidade do uh, ciclista famosíssimo Joaquim Agostinho uh, Torres Belas. Vamos então para a última pergunta também uh, relativa ao uh, Joaquim Agostinho uh, ou melhor, vou fazer aqui uma outra pergunta sobre Cândido Barbosa o ciclista de Rebordosa e é uh, em que equipa corria o Cândido Barbosa um, em uh, 2003 eu vou dar três hipóteses são uh, a Ivanesto A ter Seguros ou a Eu posso dar ainda, só preciso de uma ajuda. Sim, sim, sim. E equipava de azul, portanto eu escolheria se calhar a última opção. E se calhar começa por, por IBA. Sim, foi é. a primeira que gostei disso. Que é Iba Nesto, é isso? Sim, sim, sim. Agora vamos ver se é ou não é Iba Está certo Paulo. Paulo, está certo. Uh, obrigado também por, por ter colaborado connosco. E agora, olha, já sabe, para, para poder também uh, colocar à, bo, à prova o Zé Rodrigues, uh, é fácil. Envie um mail para bolanariajournalfm.com e uh, ponha à prova também o Zé Rodrigues aqui em direto na Rádio Jornal FM. Paulo, quanto a nós, muito obrigado. Depois entraremos em contato consigo para enviar para casa o diploma, pois claro, da Academia Bolanária. Muito obrigado. Boa noite. Okay. Falei, então a Tem sua missa, Bichão, e sabe tudo sobre futebol? Ele é uma bíblia de futebol? Um cromo da bola? Então vamos colocá-lo à prova As inscrições já estão abertas No programa Bola na Área Vamos testar os conhecimentos desses dicionários de futebol Em direto na rádio Para tal basta enviar -os o nome e número de telefone Do teu amigo ou amiga Para bolanareajornalfm.com Através do Facebook Bola na Área Ou pelo 913-097-843 São 3 perguntas Quem vai ser o próximo Mestre da Academia Bola na Área? JORNAL FM Já sabem então como é que pode escrever os seus amigos? É muito fácil uh, e uh, queremos atribuir mais diplomas, meus senhores. Uh, voltando ao futebol, depois deste espaço uh, em que já foi colocado à prova o uh, Paulo e numa altura em que já começaram os Jogos por essa Europa Fora. Uh, está tudo a zero ainda em todos os uh, Jogos. Vamos uh, falar dos jogos da Liga dos Campeões pois claro, dos jogos de amanhã vamos começar pelo Benfica que vai uh, jogar uh, em casa do Barcelona, o Benfica que estará Luís sem Enzo Pérez, sem Sálvio, sem uh, Carlos Martins e Aymar são quatro baixas de peso para Jorge Luz na véspera desta decisiva partida para a Liga dos Campeões do lado do Barcelona estão de fora Iniesta, Jordi Alba com problemas físicos e também uh, Xabi, Fabregas, Margerano e Pedro, também são uh, jogadores que ficam de fora uh, o que é que o Benfica poderá fazer o Benfica que terá que uh, fazer precisamente o mesmo resultado que o Celtic fizer, vamos escutar só Jorge Jesus que falou dessa partida o treinador do Benfica que sabe falou precisamente dessa, destas dificuldades que foram elaborar uma equipa para se deslocar até Camp uh, Sim uh, falou-me em quatro jogadores que em situações normais são são jogadores hum, titulados do Benfica hum, e portanto dentro dessa perspectiva é, é normal que, que, que a gente possa sentir que não vimos a, a Barcelona na máxima força mas acreditamos, acreditamos hum, em todos os jogadores tem sido esse, essa a ideia este ano do Benfica, todos são importantes e, portanto, neste momento, o mais importante são os jogadores que temos aqui e é com eles que amanhã vamos lançar o jogo com o Barcelona e temos a, a máxima confiança em todos. Máxima, máxima confiança de Jorge Jesus em todos os jogadores, Luís, também tens essa confiança? Claro que sim, são equipa que lá está, essa é a melhor equipa possível, para jogar e acredito que o Benfica neste momento, nesta época tem uma segunda linha mais equilibrada do que no ano passado e do que há dois anos apesar que não é a mesma coisa de estar a, a jogar sem os titulares indiscutíveis mas acredito que irá lá pelo menos honrar o nome, o nome do Benfica e o nome de Portugal apesar que, que não, não espero grandes facilidades visto, apesar do, do Barcelona jogar com a equipa B, mas a equipa B do Barcelona é uma equipa que é capaz de ganhar em qualquer campo tem qualidade para isso é assim, acredito que uh, irá ser um bom um jogo acima de tudo irá jogar o, o, o Messi que é, apesar das grandes baixas do Barcelona, o Messi irá jogar portanto é um jogador que vale sempre por 2 ou por 3 a situação que, que irá ser posta ao Benfica esse desafio de ter que igualaram o mesmo resultado que o Celtic é uma missão que irá ser um bocado frutuita é um jogo de sorte, uma roleta russa que irá, iremos ver como é que corre. É precisamente uma equipa russa que vai jogar o Celtic na Escócia ou muito rapidamente até porque ainda temos que falar do teu Sporting também. É... O Benfica terá a possibilidade de seguir em frente Para os oitavos de final da Liga dos Campeões Claro que sim, basta fazer um resultado Igual ao do Celtic, não é? Se o Celtic ganhar, basta ganhar o Barcelona Nada mais simples do que isto E o Barcelona, agora, o Barcelona está sem esses jogadores todos Mas parece que vai jogar com 11 Parece que vai meter outros no lugar desses Aí é que pode ser um problema, não é? E pronto, aquele. E o jogo é só em Camp Nou e, e depois aquilo tem luzes muito fortes Lampiões, mas não é uma iluminação daquelas Mas não é sintético Não, Talvez. eu espero que o Benfica ganhe, obviamente estou aqui a ironizar um pouco, espero que o Benfica ganhe, se me perguntas se acredito, eu digo já que não, mas uh, nada é impossível e a Deus tudo foi permitido, portanto, Deus, tem Jesus, está lá o Jesus, portanto, podemos acreditar em milagres. Muito bem, vamos uh, para o outro jogo de amanhã, trata-se da, da Liga, neste caso a Liga dos Campeões ainda, e trata-se do Braga Galatasaray. o Daniel também já comenta o jogo do Benfica, mas aproveita e faz logo um 2 em 1, comenta do Benfica e também do Braga, José Peseiro falou dos objetivos e uh, daquilo que está em causa na partida de amanhã no Estádio Axa. questões financeiras, económicas e também porque... Tal como nós dissemos, acho que tínhamos valor para, para fazer mais, amanhã queremos prová-lo. Amanhã queremos provar para o Gata Zarai, que é uma grande equipa, que nós tínhamos condições, infelizmente não, não conseguimos, de estar uh, nas Champions na Liga Europa. Temos exigido nós próprios fazer o melhor, mas também porque é um jogo da Champions, o jogo das Champions tem uma reprodução, quer em termos ideais, quer em termos coletivos, que, que, que ultrapassa todo outro jogo de qualquer outra competição. São vários os objetivos, várias as ambições de José Peseiro. Dois em um, Daniel Acreditas na vitória do Benfica e também na vitória do Braga? Hum, não, sinceramente, eu gostava que os dois ganhassem, não é? O Braga estava só por dinheiro, como acabou de dizer o seu treinador. O Braga tem é um milhão de euros, é muito, muita coisa para o orçamento do Braga. Bem, o Benfica é aquela... é assim, vai jogar contra uma equipa não tão forte do, do Barcelona mas o Barcelona joga em casa e tem uma cantera muito forte portanto eu acho que vai ser uma tarefa uma tarefa dificílima Muito bem uh, vamos avançar até tem pouco tempo uh, esse também parece que não quer parar uh, últimos 5 minutos do programa Rui, peço-te uh, muito rapidamente o que é que esperas do jogo a feijões se é que há jogos a feijões é a droga, sporting e adorou o teu suporte em que o vídeo Espero pelo menos que, que os jogadores que, que entrarem equipados à Sporting tenham a dignidade de honrar aquela camisola e, eh, pelo, e tentarem limpar um pouco a imagem do muito de mal que eles fizeram nesta participação de, que, que tiveram na, nesta, nesta edição europeia. Muito bem, fica essa análise. Vamos avançar também, vamos falar desde já da, dos jogos da 11ª jornada, entre os quais um Sporting Benfica e um porto Moreirense uh, Luís, é certo que, e poderás-me responder dessa forma, muito dependerá daquilo que acontecer amanhã no jogo de Barcelona, mas ainda assim, o que é que esperas do teu Benfica para esse jogo do campeonato? São partidas diferentes. São, são partidas que tem tudo tem caracteres diferentes o e a, a, o próprio adversário é completamente diferente é certo é certo que nós não somos o Vidal Tone para para enfrentar o Sporting mas temos um bocadinho mais de qualidade e acredito que o Benfica que vai lá ganhar porque o Benfica está muito forte no campeonato o Benfica este mês foi foi a equipa invicta no No, no, no, nos campeonatos todos, aliás, foi eleita a melhor equipa do mundo em novembro. Pela, pela, aquele célebre estudo da, da história e estatística. Exatamente, é, exatamente, vale, vale o que vale, mas o que é facto é que a equipa é, permaneceu invicta e, e está imaculada, o resultado imaculado, creio que irá, irá ser um bom, um bom partido e que irá, irá ganhar ao Sporting, obviamente. Muito bem, já na reta final podemos começar por ti Luís, o teu golo da semana e cartões verde e vermelho. O golo da semana para mim atribuo ao Éder porque é um, é um avançado do qual o admiro muito e que o golo que marcou foi mesmo um golo de força e de garra e para mim foi o golo da semana. Cartões verde e vermelho. O cartão verde, o cartão verde vai para o, um bom momento que neste momento que está a caminhar o, o Vitória de Guimarães, que se conseguiu eliminar o Marítimo da Taça, num jogo bem disputado, e o Cartão Vermelho, tenho a mencionar, infelizmente e com as minhas condolências para a família do adepto que faleceu no jogo, no jogo na sequência do jogo do, do Porto em Braga, que foi atropelado no tudo a, na, na, cidade cita, de Braga, na cidade de Braga, peço as minhas, as minhas maiores condolências para a família e e é o que temos a lamentar nesta nesta jornada futbolística muito bem Daniel rapidamente cartão verde e vermelho bem o meu cartão verde vai para Pinta Costa diz que é tempo do do clube ganhar sem sem ele Eu, Pinta Costa tem um colírio invejável e chega uma altura que ele tem de descansar e o cartão vermelho vai para vai para o o adepto também morreu em Braga acho que é mau para o futebol português o golo da semana, bem o golo da semana não há muito a dizer opa, vou, vou dizer o golo do Éder que foi o golo que eliminou o futebol do Porto da Taça de Portugal Rui, rapidamente cartão verde e mim relativamente ao cartão verde eu eh, elejo o Sporting de Braga porque na realidade em 5 dias conseguiu recuperar a equipa embora com a ajuda de Vítor Pereira o Porto. e o cartão vermelho vai para o eh, vai para o, o Vítor Pereira porque nos prezou o Braga Muito bem, o golo da semana? O da semana, porque, porque assisti em Espanha, gostei muito do Cristiano Ronaldo e principalmente da Ásia, que alguns adeptos do Barcelona demonstraram quando eu e um amigo meu gritamos golo do, do Ronaldo. Vai então para Cristiano Ronaldo no uh, jogo frente ao Atlético de Madrid. Exatamente, relativamente Ronaldo... ao Sporting Benfica, aqui são uma colherada, são uma isso. colherada, Uh, o Benfica eventualmente pode ganhar em Albalá mas também pode perder, não é? Ou empatar são os três resultados possíveis eu não embarco neste otimismo de é um derby uh, qualquer resultado é possível e o Sporting tem vários jogadores é aquilo, faça expressão, será um pouco um gigante adormecido, os jogadores estão lá espero que hoje seja um dia que no próximo segunda feira seja um dia assim e que eles consigam levar de vencido ao Benfica Muito bem, o teu prognóstico rapidamente